La gura sobei Așezat la gura sobei, Noaptea pe când viscolește, Privesc focul scump tovarăș Care vesel pâlpâiește Și prin flacără albastră A vreascurilor de-aluni Văd trecând în zbor fantastic A poveștilor minuni. Iată o pasăre măiastră prinsă în luptă cu un balaur, Iată cerbi cu stele în frunte Care trec pe punți de aur, Iată cai ce fug ca gândul,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 În cosiță floarea-i cântă, până în ziua stau pe gânduri Și la ea privesc uimit, Că-mi aduce viu aminte De-o minune ce-am iubit.